Друга книга царів. Розділ другий. Того часу, як Господь хотів узяти Іллю у вихорі на небо, йшов Ілля з Єлисеєм із Гілгалу і сказав Ілля до Єлисея: Зостанься тут. «Бо Господь посилає мене в Бетел». Та Єлисей відповів, «Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, не покину тебе». І пішли вони в Бетел. Пророчі учні, що були в Бетелі, вийшли до Єлисея і кажуть йому, «Чи знаєш, що сьогодні Господь забере твого пана понад твоєю головою?» Він відповів, «І я це знаю! Мовчіть!» Ілля сказав йому, «Єлисею, зостанься тут, бо Господь посилає мене в Єрихон!» Той відповів, «Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, я не покину тебе!» Прийшли вони в Єрихон.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 «Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, я не покину тебе». І йшли вони обидва. П'ятдесят чоловік із пророчих учнів прийшли і стали навпроти неподалік. Вони ж обидва стояли над Йорданом. Тоді Ілля взяв свій плащ, згорнув його і вдарив по воді, і вода розступилась на обидва боки так, що вони перейшли по-сухому. А як перейшли, сказав Ілля до Єлисея. Проси, що маю тобі зробити, перш ніж буду взяти від тебе. Єлисей відповів. Я хотів би мати подвійний дух твій. Ілля сказав. Просиш про важливу річ. Та коли бачитимеш, як я буду взяти від тебе, то воно тобі так і буде. А як ні, не бачитимеш, то не буде. Тим часом, як вони йшли, розмовляючи, раптом вогнена колісниця і вогнені коні розлучили їх. І Ілля знявся в вихрі на небо. Бачив цей Єлисей і закричав, «Батеньку мій! Батеньку! Ізраїлова колісниця і коні!» І коли більше його не бачив, вхопив свою одежу і роздер надвоє. Потім підняв плащ, що впав з плечей Іллі, і повернувся та й став на березі Йордану. Взяв він плащ, що впав з плечей Іллі, і вдарив по воді, кажучи, «Де Господь, Бог Іллі?» І вдарив по воді, і вона розступилась на обидва боки, і Єлисей перейшов. Пророчі ж учні, що були в Єрихоні навпроти, побачили його і кажуть, «Дух Іллі почив на Єлисеї, і пішли йому назустріч, і вклонились перед ним до землі». І кажуть йому, «Ось є тут із твоїми слугами п'ятдесят міцних мужів. Нехай ідуть та шукають твого пана. Може, Господній Дух підняв його та й кинув на якій-небудь горі або в якій-небудь долині». Він же сказав, «Не посилайте». Як же вони дуже наполягали на нього, аж соромно йому стало, сказав він, «То посилайте». От і послали п'ятдесят чоловік, що шукали його три дні, та не знайшли. Повернулись вони до нього, як він сидів у Єрихоні. Він їм і каже, «Чи ж я вам не казав, щоб не ходили?» Мешканці міста сказали Єлисеєві, «Положення цього міста гарне, як сам, пане, бачиш». Та вода не здорова і земля не родить. Він каже: Принесіть мені нову посудину і вкиньте туди солі. Принесли вони йому. Тоді він пішов до джерела води, вкинув туди солі та й сказав: Так говорить Господь: Я зробив цю воду здоровою. Не буде більше від неї смерті. Ні, не врожаю. І вода стала здоровою аж по цей день, за словом, що сказав Єлисей. Звідти пішов він у Бетел. Як же йшов він дорогою, повибігали малі хлопчики з міста і стали сміятись із нього, приговорюючи «Ходи, лисий! Ходи, лисий!» Обернувся він, поглянув на них, та й прокляв їх ім'ям Господнім. Тоді дві ведмедиці вийшли з лісу і роздерли сорок двоє дітей. Звідти пішов він на Кармель-гору, а звідси повернувся у Самарію.